Na, pezi mtazamaji wa Mdumuru TV, leo na matumaini yangu ni mzima waafi. Yono nipo nyumbani, nimetulia, lakini ulio nabopakala nyumbani wakati na nabopata gas. Na mambo mengi naweza nikarafani, mtukote na kukua. Na leo ni meamua kukuonyesha huu mshumaa. Mshumaa na uonyesha glasi. Mshumaa huu itaweka ndani ya glasi. Na nikisha uweka ya glasi, itaweka andani ya glasi, itaweka andani ya glasi. Itaweka Ukiwaka huu mshumaa, nitakuja, nitaweka maaji. Ya mpaka juu na mshumaa ukiendelea kiendelea kuwaka hauto zima. Ili uwamini, twende pamoja lakini osisao, kusabu, subscribe channel ya Muguru TV. Ili undelea kujionia majagu ya ulimwengu wa dunia. Ili ninawewe ujifunze mwagomengi ulo kwa mba uchawe upo, lakini nini unaweza ukapata, kupata surumu yake, basi mtafute Dr. Muguru ata kusaidia. Kwa hiyo, twende pamoja, jemane huu ni mshumaa, na hii ni glasi, na huu ni mshumaa, hapa na kiberiti hiki, lakini pia na maji Lakini pia hapa na pelimini yangu, na huli huu, huli udi mti wa huli Huli huu, nduo nitakapo iweka hii, mshuma wangu, nani, kazi ya ni huu wangu ndani Kwa kazi yake ni kwenda kubuwasha ule mshumaa alafu litadia za maji Na wewe mwenye ukio bila wasuwasi Yamaa mituwa ni pamoja, glasi yetu kuna hapa chini kama unavyoiona mshumano huu hapa sasa mshuma wangu na kwenda kuweka ndani ya glass twende pamoja na kama hapo mnapona mshuma wetu huko tayari umeosimamisha ndani kabisa huko hapo kama mnavyoona umesimama ndani sasa hapa tunataka kujaribu kuweza kuweka mshuma wetu ili uweze kuwa jamani Miminiwe sema. Miminiwe sema. Miminiwe sema. Miminiwe sema. ni utu wengi mahali yagu, lakini ni utu ambaye ninaweza kufanya jambololote bila wasiwasi wasi na bila uchotili. Mshumae tu kama tunabowona kukondari ya klasi. Sasa hapa tunatakiwa tuwanze kumuwasha. Sawa. Tuuwashe iliweze kuwaka kumshumae. Tuwete tuwe kamoja. Tutachua chetu, kama kawaida, Sawa. Tuta... Kwa huli wetu, tuta ushika, tuta wetu kwa wapo Bada kuwasha huli wetu kama mnafona Hapa unawaka, tuta wanda ku, kuwasha kuhu Ndani ya klasi kama mnafona Heee, mshuma wetu sasa unawaka Kwenye klasi, hapa tulipo, tutachukua Tutachukua hanyetu Kama unihaya hapa, kama mnafona He, ni maji kamisa sasa haya tunaanza kumimina kwenye hii glasi ambayo mchumao wetu uko ndani kama unaona tuna mimina lakini mchumao hauwezo kaziba kama unaona haya ni maji tuna mimina maji yetu tuna mimina maji yetu tuna kabisa paka juu ni maji ambayo yameweka ndani na mchumao unaendelea kuwaka Tafikiri kama unakona kubu tembezi mtaza magi, magi yetu ni haya, na mshuma wetu unaendelea kuwaka bila wasiwasi. Wasi. Jamani, ni miujiza, miujiza ya Dr. Mduguru. Siga matumaona wote pamoja, haya ni magi ambayo tumeweka, lakini mshuma unaendelea kuwaka. Kama unakona, hivi vitu tunasema, inatakiwa kwa njezi mungu ametumba sisi wanadama, nyota yako inakuwa imefungika kiasi gani basi kuna madawa yana uwezo wa kuendelea kufanikisha majeto yani haya pauni ninywe kabisa ndugu unaweza ukanywa bila wasiwasi lakini kwa nguvu na Mungu Mshumaa uko ya maji na, magi na waka. Wa wa kwa hiyo to hivyo jamani, ndugu wapendwa watazamaji wa Ndugu TV, kuna maajabu mengi na nyingi. lakini nitakuja kuelezea maajabu mengine siku nyingine. Kwa nimesema kwa wale wanaohitaji kupatikana kwa mini wa TV, naomba mkajiye Dar es Salaam, niko Mgonola Mboto lakini karibuni Morogoro, nipo ambao ukipanda gari, panda gari Bijijini, wambie na kwenda Mgozi jijini, waambie nashuka kwa Daktari Muhuru. Hata ukaribisha. Kwa hiyo Karibu karibuni sana. Waaza salaam aleikum wa rahmatullahi wa